Ni lyssnar till Sveriges Radio p Jag heter Mikael Olsson. Jag ber om överseende idag. Det måste bli en smula personlig- utan att bli kladdigt privat förhoppningsvis. Det började i Hässelby för 40 år sedan. Juldan och släktmiddag. Min mors släkt med rötter i Dalarna- men invandrade till storstan som pigor och grovarbetare. De vanliga slängarna om utlänningar- Ja, det hör till traditionen. Men som åring så börjar jag fråga mig om de menar mig. Eftersom jag brukar ju kallas Mas-araben. Då min pappa är från annat land. Men nej, nej, inte jag. Mig känner de ju. Och så Skärholmen för 30 år sedan. Bygg- och anläggningslinjen. Och praktik ute på byggena. Samma fargång. Om svartskallar. Om utlänningen. Men också överraskningen. För när lärlingen med svastikan runt halsen kommer till bygget. Ja, då visas han resolut på porten av byggbasen och hela bygglaget. Och så nu 40 år efter mitt Hesselby besök Hesselby är en av de valkretsar där Sverigedemokraterna är som mest framgångsrika och förda mest röster i Stockholm. Välkomna till Konflikt. Efter Sverigedemokraternas framgång, förvåning, varningar, rädsla och moraliska reflexreaktioner. Men vilka är de allt fler som nu trätt fram som Sverigedemokrater? Konflikt reser i ett Sverige där sprickor mellan hög och låg, stad och land, makt och missmord blivit tydligare efter valet. Om politik och panikreaktioner som polariserar. Vi kommer att få in rasister i Sveriges riksdag. Med ett rasistiskt parti, skulle du hålla med om det? Ja, de har sådana tendenser, främlingsfientligt skulle jag säga. Förfärligt tråkigt att vi för första gången får in ett riktigt främlingsfientligt parti. Caroline och Malin, socialdemokratiska studenter. Ni stod och buade när ni såg Jimmy Åkesson. Vi vet inte att ha vi... ett vi... rasistiskt parti i riksdagen, det är så enkelt. Är de rasister? Ja. Ja. Det är det. Nu är det riktigt allvar, kamrater. Nu lever vi i ett land som har smittats av högervindarna från Europa. Som har fört in ett extremt högerparti med rasistiska värderingar i Sveriges riksdag. Och det gör att nu hårdnar kampen. För ingen tar fighten mot rasisterna mer än vi. En slags medial och intellektuellt tsunami i veckan efter Sverigedemokraternas valframgångar. Vi hörde vänsterpartisten Kalle Larsson, Peter Eriksson, Jan Björklund, SSU-arna Malin och sist Lars Oli som tog ifrån torna när han tog avstånd från Sverigedemokraterna. Efter valnatten gav sig andra medier in i leken, Aftonbladet med sin kampanj Vi gillar olika, arbetaren som, citat, vägrar stryka rasisterna med hårs, slut citat, och kanske lite mer överraskande, Veckans affärer som på sin hemsida utropade att vi står inför en brun höst. Efter de här reaktionerna är det analyserna till varför resultatet blev som det blev, som fullkomligt Öst över oss inslags en slags andra våg. Alla verkar känna sig kallade att tolka, tycka, förklara och förskriva, inte minst. Åsikterna som förs fram har varierat från Sverigedemokraternas egen- att deras framgång beror på hur invandringen förstör Sverige- till den bittra motsatsen att svenskar faktiskt är rasister. Däremellan ligger tanken att framgången ligger i att integrations- och invandringspolitiken- på något odefinierat sätt havererat eller misslyckats som en del plägar säga. Andra har hävdat att en tradition av nazism och främlingsfientlighet eller att de övriga partierna begått taktiska misstag eller mediernas tystnad alternativt deras överdrivna Sverigedemokraterna eller att globaliseringen är att skylla eller brist på utbildning eller vargen eller bensinskatten eller fattigdom eller kanske vänsterns svek. Ja... Där någonstans står vi idag. Inte mycket klokare, men med Sverigedemokraterna i riksdagen. Så, vad var det då som hände i söndags i Sverige? Ett Sverige som åtminstone bortom politiken egentligen är samma Sverige som det var i lördags. Gatorna ser likadana ut. Kanske med lite mer löp på trottoarerna. Maten smakar likadant. Höstsolen värmer lika lent. Och människorna som bodde här i lördags, vare sig de är födda i Perstorp, Pajara eller Pristina. Ja, de är fortfarande kvar. Men något kom fram, kom i dagen i söndags. Ett annat Sverige manifesterar sig i valet. Vad är det för land? Ja, det har vi försökt ta reda på den här veckan. Och vi börjar i Blekinge. Hur ser Sverige ut för sig Jimmy Åkesson när han slår upp sina ögon i sin nybyggda vitmålade villa på Asplyckegatan i Solvesborg? Vilka möter han på gatan? Vilka håller med om det han säger? Och vilka säger emot? Randy Mossögren-Norheim åkte till minkfarmarnas och hårdrockarnas Listerland för att få en bild av det land som format och nu formas av Sverigedemokraternas ledare. Det är förmiddag i villaområdet i Sölvesborg- där Jimmy Åkesson bor. Den gula villan i hörnet är till salu. Utropspris är 795 000. Vid villan bredvid är det någon som bygger ett garage. Nu är äpplena mogna och plommonen faller till marken. Vid huset snett emot Jimmy Åkessons vita villa- står en firmabil, Lilianas städservice- jag vet att det är många av mina vänner som har faktiskt röstat på Sverigedemokraterna. Därför att de vill bevara sin kultur. Och de vill ha sin midsommar. Du vet, de länderna, de, de skrattar från våra traditioner. Alltså från europeiska traditioner liksom. Liliana Westerberg kom till Sverige från Polen för 18 år sedan. Hon har två anställda där inne i huset där det bor en barnfamilj. Hennes anställda är också från Polen. En putsar fönster och en dammsuger. Folk som är oväxta i kriget, de växer upp. De får nästan med modersmål, mammas mjölk kan man säger, Det att liksom krig, att liksom, att det finns fiende hela tiden. Du vet vi i Sverige, vi har inte sån tanke. Även om de kommer till en friland, de kan inte leva i fred. Inte. Nej, därför du vet att det, liksom, det är alltid någon blir fiende. Kommer de här till Sverige så det är det svenska som är fiende till dem. Tror du inte alla vill leva i fred? Ja, de vill leva i fred, men vet, de kan inte. De har ju liksom de krigsgenerna. Har de där, de generna i sig? Liksom en vanlig svensk som har familjen på. De vill leva i lugn och ro. De vill ha lugn och ro. Vad har du kvar där inne och städa? Ja, du vet, just nu, jag som är chef sitter i badrum och toaletten och liksom avkalkar toaletten och sånt. Och kämpar på med kalk. <laughs> Man måste gå över Ängsvägen och Linnévägen för att komma till Alia och Nahida Kilim på Floravägen. För 17 år sedan kom de hit från krigets Bosnien. Nu bjuder de på kaffe och baklava. Vi har varit här i 17 år och aldrig vi har upplevt någon främlingsfilm. Aldrig, nej. Och till och med vi har Jimmy Åkesson som grann. Han är framför huset ibland. Ja. Vi träffar honom ibland, ser här. ja. Alia Kilim har läst Jimmy Åkessons debattartikel där han hävdar att muslimerna är det största utländska hotet mot Sverige sedan andra världskriget. Och han säger att han känner igen retoriken från åren innan kriget utbröt i det forna Jugoslavien. Om du säger till exempel pågående islamisering och det, det är alltså helt fel att blanda till exempel politik och religion. Och, ja, det blandades på Balkan och det kom kriget. Och så. Det är beklagligt tycker jag. Ja, vi måste acceptera 300 000 människor, de är här, de är grannar med oss och de ledare som, som vi som, kanske har samma problem som vi. Han är deras representant. Vad är det som är, som är så stor problem för dem eller för i att han började att ja, på något sätt ett folk. Han brukar säga hotet mot svensk, mot svensk kultur. Det är invandrare. Det är, han har helt fel. Det är okunskap faktiskt och Nej. populism. Pizzeria Sölvesborg vid Hästtorget, alldeles nära järnvägsstationen. I restaurangköket står Pierre Bark och vänder köttbitar i en kryddblandning. Ja, jag håller på att göra eh, gyros. Så vi ska grilla sen. Eh, jag röstade faktiskt själv på Sverigedemokraterna. Så jag tycker faktiskt att det var bra. Alltså det bevisar ju ändå någonting liksom att folk är missnöjda med någonting bra. Och det känns lite grann som att de tar tag i det här med invandringspolitiken. Och det känns som att inte många andra partier vill göra det riktigt. Man ska ta hand om de som redan finns här i Sverige va? Alltså utan har de som redan är här hjälpte dem först och kom in i systemet och allting innan man inte in ännu mer. Så därför röstar jag på dem faktiskt. För jag kan tycka att just deras invandringspolitik har de mycket rätt i. Va? De som bara kommer hit och gör absolut ingenting. De tycker jag absolut inte har någonting att göra. Vad har du själv för, för din familj? Din egen familj för historia? Eh, jag själv är adopterad dit. Men, Vilket land? Eh, från Sri Lanka. Borde du på barnhem? Ja. Det det. Men det är väl slumpen ändå som har gjort att du har hamnat i en familj här i Sölvesborg och inte kommit hit som flykting. Ja, det är det ju definitivt. Absolut. Det. Har du tänkt in någon gång om hur det hade varit ditt liv om du hade varit kvar där, du hade aldrig fått komma till den här svenska familjen Det har faktiskt inte tänkt på jag jag är inte tänka så mycket på sånt faktiskt. Jag gör inte det. Du jobbar så mycket. Ja, jag jobbar så mycket så jag inte. Nu värs två pizzor ut till Mohammed och Julita Henajan. De har beställt varsin Mexiko med oxfilé, paprika och vitlök. Mohammed är både kock- och turistguide. I över 15 år hade han och hans fru restaurang Viking i Sos i Tunisien- där de marknadsförde svensk mat- och skandinavisk kultur i hela Nordafrika. Nu har de en sommarrestaurang ute på Hanö och håller på att stänga för säsongen. Folk liksom arga på resultaten. De kunde inte förvänta sig. De har vaknat för sent nu. Och det är att liksom, man fått märka på ansiktet kommer aldrig bli av med den. Va? Det är någonting som smutsar ner svenskarna i Så det är... Jimmy, han letar efter makt, ingenting annat. Han visste att han blev känd, han kändis. Han kunde inte sjunga, han kunde inte bli fotomodell. Så tog den här problemet: Grunden ska kvar hela tiden. Det är ett nazistiskt västra grupp. Han kommer aldrig bli rent, även om han sätter sig i klorin. Han kommer aldrig bli rent. Det blir alltid sådana här nazistisk grön. Ute på hästtorget läser jag på några stenkuber. De sitter på ett konstverk som kallas poesigenerator. I varje stenkub finns ett ord inristat. Här kan man skapa egna dikter. Jag snurrar på stenkuberna och läser vad det blir. Likhetens vatten spränger ur öknen, står det. Bakom huset där pizzerian ligger är Sölvesborgsviken- och sen Östersjön och sen havet. Till hamnen i Sölvesborg kommer massa ved från Brasilien. Plåt från Tyskland och Belgien. Och kalk från Frankrike. I Sankt Nikolai kyrka förbereder man en begravning. Bilar kör upp på baksidan. Och män i arbetskläder bär in blomsterarrangemang av rosor och gladiolus. En sista hälsning från golfvännerna och... Den som inte ger upp har inte förlorat- hinner jag läsa innan blommorna bärs in. Kyrkklockan har stannat på två minuter över tolv- men klockringningen fungerar. Jag jämför invandringen med Titanic. Jag var ju inte livbrottad till alla som hamnade i vattnet. Nu är jag hemma hos Ingvar Karlsson, Jimmy Åkessons partikollega- vi sitter i köket med utsikt över en rondell och ett lågprisvaruhus. Och de som satt i båtarna ville ju rädda så många som möjligt runt omkring sig. De plockade upp i båtarna, det de som var i vattnet. Sen sjönk de allihopa. Så det där tycker jag att, att Sverige är när de plockar in så mycket invandrare. De, de vill ju hjälpa och de själva sig själva till slut. Ingvar Karlsson är med i pensionärernas brittsklubb, sitter i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna, en man i tingsrätten och arrangerar bingo på ett äldreboende. Han är nöjd med sitt liv som pensionär, säger han. Han och frun Birgitta gick med samtidigt i partiet. Och Det är inte som vi hatar invandraren, absolut inte. Vi har ju många invandrare som är i partiet. Så det är inte det, va? Men vi, vi kan inte ta emot alla. Varför ska vi Sverige vara så som plockar in så mycket? Det gör ju inte alla de andra som lämnar runt omkring. Det är... så, så när du hör om Sveriges goda rykte som ja. ett föregångsland när det gäller ja. att ta emot flyktingar som flyr ja, ja. från krig, ja. vad tänker du då? Ja, de som flyr från krig, det är ju egentligen inte de som behöver hjälp. För det är de som har pengar i det landet där kriget utbryter som kan ta sig därifrån. De som verkligen behöver hjälp, det är kvar i skiten där det är. Men många gånger så är det lyckosökare som kommer hit. Det är inte alltid sådana som behöver hjälp. Men, men hur vet du det? Det syns mycket väl för att de har bankkonto och sånt. Så Titta på många som kommer hit här. De skaffar sig fina bilar och... Och om pengar och, och sådär. Så men, men vilka är det du pratar om nu? Så att säga? Jag pratar om de som har kommit hit här. Så alltså det, det kommer folk hela tiden. Sölvesborg är två miljonprogramsområden- där bor det många människor med utländsk bakgrund. Falkvik och Hjortakroken heter områdena. Jimmy Åkesson växte upp i Falkvik- berättar Ingmar Karlsson. Han har ju lite erfarenhet av invandrar som han eh, får lite illa av i, i sin ungdom. Så att han tycker med liksom, att det är så att det, det är för mycket. Men hur menar, du får illa då? Ja, det, han var väl, det var väl hände väl lite bråk och sånt. Just med invandraren. I skolan och sådär. Det... Men var det någonting som hände som han har berättat? Ja, om Jag vet inte. Jag har inte riktigt koll på det vad det var. Så han tyckte inte om det. Så han, redan det tror jag. Han bestämde sig för att försöka bromsa invandringen. Men när den här var barn? Ja, ja, det tror jag säkert. Jimmy Åkesson brukar säga att det är många invandrare som är medlemmar i Sverigedemokraterna. Jag ber Ingvar Karlsson att hjälpa mig att hitta en sån person i medlemsförteckningen. Ja, jag har kanske inte så många här. Men på andra ställen är det ju många som är med. Men... Inte till Södersborg? Det är inte många här faktiskt. Till slut hittar Ingvar Karlsson en person med ett norsk klingande namn. Och så Jolanta Gren, född i Polen och gift med Arne Gren. Båda sitter i kommunfullmäktige i Sölvesborg. Jag åker hem till Jolanta och Arne och möts av hunden Tindra. Kom här! Här kommer en bobe. Se. Oj, oj. Kom här! Vi spränger över hela i tunneln, är tunneln. Vilken Oj, du får inte hålla på att äta upp mina Nej. grejer. Det Varför du, Man får inte prata om det. Varför det ska vara folk som heliga kossor? Och bara kräver och kräver. Vem är det som är, hel? Vem är, det som är heliga kusor? Ja, no, invandrare till exempel. Sådana som, som ja. tänker göra ingenting. Det är massa. Ni på denna lista. Ni vill få oss oh, Sverigedemokrater som det är något som katten har sagt till. Så är det här. <skratt> Hur <dör> då? Berätta. <skratt> ja, ja. <skratt> det, det handlar om hundratusentals människor. Ja. Nu börjar det ju som tur. och är ju mätt med den där Reinfeldt. Han får nog krypa till kåset. Vad har han Vi är inga rasister. För vi vill, vill ha ordning och reda i samhället. Det är ju blivit eh, valsbrott och valltäkter och i, i Sverige. Det är klokt. Har du siffror på det så att säga? Siffror? Jag har, nu, jag har ingen siffror men det är utligen vad jag har ju, <coughs>, tidningen fått reda på. Jag aldrig har aldrig uppfattat den tiden som jag gick in i partiet. Jag var på många mått och har aldrig uppfattat Sverigedemokrater som rasistisk. Men att ta risken att förknippas med precis de här termerna? Varför tar du den risken? Ja, du menar att vi ska bli kallade för rasister. Ja, det är ju det ni blir kallade. Ja, visst. Men varför kan du stå ut med att bli kallad det, fast du själv inte håller med om det? Varför, vad gör det att du står ut med det? Ja, det är ju... Det är, <hör> vi är ju någon ska ju hålla i skattet ju. Men vad är det för skatt du talar om? Ska skärt <skratt> Man brukar ju säga att någon är tvungen till att hävla i skaftet. Ja. Till vadå? <skratt> Det är ett uttryck. Det är ett uttryck. Jag följer skyltarna mot Ytterhamnen och åker alldeles nära Sölvesborgsviken, bort mot Falkvik, området där Jimmy som växte upp. Det är tyst här ute. Barnen är i skolan eller på dagis. Jag stoppar en man på väg från tvättstugan, men han ruskar bara på huvudet och säger att han inte talar svenska. Jag hör röster från ett öppet fönster och ringer på. Du ni tror jag var full. Jag kör med fara. Första dörr, så till givet tog Ska du komma in, eller? Jättegärna. Ja. Men hon kan ju inte svenska. Nej, men kan inte du hjälpa till bara då? Okej. Okay. Ja. Lum Thurie har just bakat bröd. Skippe är ett av hennes sju barn och är på tillfälligt besök från Vetlanda. För tretton år sedan kom familjen från Kosovo. Lum Thurie pratar fortfarande ingen svenska. Och nu ringer Sverigedemokraternas ord i mina öron. De lär sig inte språket. De kostar pengar. De lever bara på bidrag- vem är hon, kvinnan med de sju barnen och de vackra, gnistrande ögonen? Och vem är hennes dotter som var elva när hon kom till Sverige och nu fyllt 24? I tio år, berättar hon, har hon fått hjälp av en psykolog och bearbetat det hon såg i kriget. Det är inte lätt att någon skulle skjuta ett person framför dig när du är elva år. Och jag, var inte, jag var inte elva, jag var elva när jag kom till Sverige, jag var liksom tio då. Jag var bara ett litet barn. Vad var det du såg? Alltså när folk sköt och när folk våldtog och allting. Jag, fått, alltså jag har blivit frisk nu för den tiden jag, varit, jag var jättesjuk. Jag, jag, jag simmade hela tiden, varje minut. Vad menar, du? hur du simmade? Ja, jag simmade, så fort jag, tank, jag hade tanken dit så simmade jag bara utan att vakna. De hjälpte mig, jag har ju fortfarande lite kvar av det. Jag kan ju simma så fort jag ser något dumt. Alltså om jag blir rädd så svimmar jag. Först måste man vara drabbad och sen kan man liksom, sen kan du sitta och säga till mig, ah, nu förstår jag vad du menar. Det är verkligen så. För jag kan sitta och snacka med dig hela dagen men du kommer bara säga, nej nu berättar hon en film till mig. För det det är så. Det är jättesvårt. För min pappa var det ännu värre, säger Sippe. Han blev sjuk av allt han sett och aggressiv. Kriget förstörde hans psyke. Skolan anmälde att han slagit sina barn. Det var sant, men han var inte frisk när han gjorde det. Familjen ville att Schippels pappa skulle få vård. Men istället utvisades han ur Sverige. Det är åtta år sedan nu. Vi ville att de skulle hjälpa han. För han blev ju riktigt sjuk. Han kunde bli jätteaggressiv. Hemma. De skickade han tillbaka. De kallade det som typ misshandel. Hemma. Det var inget misshandel hemma när han hade en sjukdom, tyckte vi. Schippes mamma drömmer om ett jobb, som städerska eller på någon fabrik. Men hittills har hon inte fått något jobb. Jag är tillbaka på Asplyckegatan och pratar med en av Jimmy Åkessons grannar. Hon är från Rumänien och i hennes trädgård blommar daljor, kärleksurt och lejongap- hon vill inte bli intervjuad på band- men prata vill hon gärna. När det gäller Jimmy Åkesson är jag neutral, säger hon. Han sköter sitt och jag sköter mitt. Vi är goda grannar. Vi har ändå vårt öde. Har du tänkt på det? Om någon hade sagt till mig 1995- att jag skulle bo i Sverige hade jag skrattat högt. Jag kom hit på grund av kärleken. Den är både blind och döv. Tänk på Jimmy. Han är ung- bara 31? Han kanske också bor i ett annat land en dag. Vad vet man? Randi Mossöge-Norheim bland Jimmy Åkessons grannar på Asplöcke-vägen i Sölvesborg. Vid sidan av etablerade mediers ledar och debattforum har debatten och kommentarerna om Sverigedemokraternas valframgångar också svämmat över alla breddar i nya sociala medier. När den spontana kallelsen till en demonstration mot rasism och främlingsfrihet i Stockholm skickades vidare i veckan så bröt en stört flod av meddelanden fram som alla anslöt sig till parollen get together jämlikhet. Utom ett par, särskilt ett meddelande stack ut, där stod jag skulle också vilja komma. Men jag till skillnad från många andra i det nya Sverige, jag jobbar nattskift. Men jag är också för jämlikhet fast jag röstar på Sverigedemokraterna. Och i trakter där just jämlikhet stått övers på plakaten i decennier har Sverigedemokraterna gått fram starkt. I det röda Gävleborg gick demokraterna framåt i de flesta kommuner. Förutom i Gävle så också i traditionella vänsterfesten som stålverksorterna Hofors och Sandviken. Jag åkte dit i veckan för att försöka få några tänkbara svar på varför. Och resan började med en namne i folkhemmet i Hofors och Torsåker. Our long history has given us a very special feel for steel. This is the reason why we're a leading European producer of long special steel products. Bill for steel, lyder devisen i Ovako Kostils informationsfilm som rullar i bilen. Och känsla för stål, ja det är det första som möter den vid infarten till Hofors. Bakom stålverkets kilometerlånga staket blir ett säreget landskap ut sig. På enorma asfalterade planer mellan långa tegelbyggnader står jättelika ställningar fyllda med enorma längder specialstål. Mer än en fjärdedel av de som jobbar i Hofors har sin utkomst på Stålverket. De flesta andra har jobb i kommuner eller landsting. De arbetslösa är fler här än snittet i resten av landet och var femte ungdom mellan 18 och 24 är utan jobb. Mikael Olsson är aktiv i kommunens mest framgångsrika missnöjesparti och jobbar som fritidspedagog och lärare på Värnaskolan i Det här är ett av de två har här på skolan. Att Vi har så mycket barn så vi får inte längre plötsligt. Vi har för många barn. Alltså skulle de till exempel också gå in och titta på sånt här och göra brandbeskydd då skulle de kunna stänga det. Men sånt här tänker de inte heller på man, för mig så är det obegrepigt att man inte... Ursäkta mig, jag bara visa en för Micke Olsson. <laughs> Micke Olsson, ja så heter han också. Kommunpolitiker och ledamot i Hofors kommunfullmäktige för partiet- som för fyra år sedan i valet 2006 gick så starkt framåt- att man efter Socialdemokraterna blev näst största parti- men de etablerade partiernas reaktion mot folkhemmet i Hofors och Torsåker, som partiet heter, blev nu väl använda anklagelser. Ja, det var rasism, na ja, nazism, fyllerism. <laughs> liksom, det, det, det var faktiskt inte roligt när det, när det pågick. Va? Och man har, här, vi har ju inte liksom någon. Liksom, Pressfrihet och sådana här i registerklan heller. Utan det var ju väldigt mycket arbetablader som styrde också socialdemokratiskt dominerad tidning. Ja, självklart. De här anklagelserna om rasism och främlingsfientlighet. Låg det någonting i det? Vä väldigt lite. Det som väckte som uppståndelse den gången var anslag som en av folkhemmets dåvarande nyvalda fullmäktigeledamöter satte upp i sin affär. Det var bara lite allmänt tyckande och kritik mot de styrande. Och sen var det även några punkter som handlade om invandrarpolitiken som den här personen då ansåg inte vara speciellt bra som många tycker. Och då gjorde man en klassisk det att man tog... Citerade några meningar och så ändrade man, tog man, bytte man ut dem. Jag kommer inte ihåg om det var ett eller två ord så att innebörden då blev betydligt vassare i de formuleringarna så att det såg riktigt rasistiskt ut. Va? Idag är ju butiksinnehavaren i fråga uttalad numera mm. nationaldemokrat. Det är ju så långt ut på den kanten man kan komma tror jag. Ja, det är, det är också väldigt vanligt att när man så att säga, tappar tilltron helt till någonting då blir man ju oftast radikalare och mer extrem. Va? För att med tanke på det hon var, också var utsatt för då, då förstår jag att då, då blir man än mer arg på etablissemanget och tar ytterligare ett steg utåt. Va? Så därför så, jag menar, det är det fel på många sätt att handskas med problemen på, på det här sättet. Va? Och Folkhemmets Mikael Olsson som sympatiserar med Vänsterpartiet- menar att det förhållandet nu fått sig en törn- efter utfallen mot Sverigedemokraterna från vänsterledaren i TV. Och när det gäller andra etablerade partiers- deklarerade avsky för Sverigedemokraterna- vill Mikael Olsson gärna använda en psykologisk förklaringsmodell- nämligen en projektion. Man betänker då Socialdemokraternas förra mandatperiod- då begick ju de hemska övergrepp mot apatiska flyktingbarn och deras familjer. Och självklart så tror jag att både Barbro Holmberg och Mona Salin är goda människor och någonstans då så måste de känna skuld och skam över detta. Och då känns det säkert bättre att nu finns det de som är mycket sämre och värre rasister och så kan vi glömma bort det där. Du, kan du bara förklara folkhemmet i Hofors och Torsåker, som partiet heter? Mm. Vad är tanken med att det heter så? Ja, den grunden, och socialdemokratiska tanken, som var då. Och vi tycker att vi har kommit alldeles för långt ifrån den tanken om ett folkhem då som, där alla är välkomna och får vara med på lika villkor. Tankar som jag får med mig i bilen på vägen till kommunhuset i Hofors. Men nu i form av mångsysslaren Micke Olssons skiva. En CD där han sjunger en vad han kallar en gammal låt. Egen komposition, men med ständigt aktuell text. Norra. Där vi då har två blå och en vit. Okej, okay. och jag gör vad då? Ja, vet de här två blå kan vi inte godkänna. De måste vi ju underkänna. I sammanträdesrummet Stollen sitter valnämnden i Hofors kommun. och Kontrollräknar bland annat de röster som nu ser ut att för första gången- ger Sverigedemokraterna två mandat i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna är det enskilda parti som gick fram mest bland Hoforsborna- både i andel röster till riksdagen och kommunen. Nu är Sverigedemokraterna större än både Miljöpartiet och Centern- och nästan lika stora som Folkpartiet i Lilla Hofors- men Ann-Katrin Sundberg, valnämndens ordförande, är inte förvånad. Nej, det var väl ganska väntat det som hände. Så. De är just här i Hofors, eller? Hofors är ju ett starkt rött fäste och har ju varit så i, i alla historiska tider. Ja. Eller hela Gävleborg är ju rött. Men det blev ändå ett fjärde största parti som... Mm. är ett annat som inte går att sortera in så enkelt på färgskalan? Ja, vi fick ju in dem även i Hoforsta. Mm. Det är väl lite tragiskt, mm. kanske, men inte är det förvånande tycker jag- för det har vi nästan förstått mm. att de skulle komma. Två trappor upp sitter en annan av kommunens valvinnare- i alla fall på pappret där Vänsterpartiet fick ytterligare en och halv procent. Men Sören Bergqvist, vice ordförande i kommunstyrelsen- ser ändå valet som ett misslyckande. Nej, nej, men det är ju så. Man måste höra öron. För vi skapar ett speciellt sätt. Två öron, en käft. Och då måste man lära sig att lyssna vad folk pratar om. Och folk då nära min forna arbetsplats talar mycket om just invandrarpolitiken. Men varför diskuterar man de det på kostil för? Ja, det vet jag inte riktigt. Men det engagerar ju en del, har jag ju hört. I fika fikarummen. Och sen är det väl hemma när man sitter vid köksbordet. Att det också på fredag och lördag kvällar diskuterar sådana här saker istället för att komma ut och diskutera med oss. Sören Bergqvist som arbetat i stålvalsverket i 46 år och började få sina första fackliga uppdrag 1968 när Hofors fortfarande expanderade och var större än idag då när mer än en tredjedel av befolkningen jobbade med stålet. Han säger att i valstugan på torget pratade folk arbetslöshet, skola, service och äldrevård med honom men inte invandring. Det sägs att det är ingen idé att göra det med etablerade partier som Vänsterpartiet. Ja, vi är väl otydliga. Jag kan inte fatta det på något annat vis. Vi måste mumla ur skägget, vad vi vill. Och nu har vi ju fått en riktig käftsmäll som jag tycker vi ska ta i tur med. Och det gäller inte bara Ofers, det är ju i många kommuner som Sverigedemokraterna har gått fram. Mm. Vad säger du om din partiledares hållning nu då? Ja, stora ord. Jag är inte riktigt van med det debattläget som är. Den kvällen, eller valnatten när jag satt och tittade på tvn, när Lars Olle inte gick in i sminkrummet. Bara för att Jimmy Åkesson satt där. Det tycker jag är ett dålig dåligt stil. För vi måste komma ihåg. Det är ju en massa människor som har röstat på dem. Och du upplever inte dem som rasister? Nej, egentligen inte. Det har varit mina arbetskamrater också. Vi måste ta lärdom av det här tycker jag. Och lära oss att lyssna. Mitt framför entrén till kommunhuset har två hantverkare hunnit parkera en skylift- något har blivit hängande på fasaden. En falusi har gått sönder. Eftersom första namnet på Sverigedemokraternas lista är snickare i Hofors- så passar jag på att fråga eh, om någon av dem känner honom eftersom jag har fått fel nummer. Hej. Ursäkta att jag stör er. Det är Mikael Olsson, Sveriges Radio. Vad känner du? Sveriges Radio. Ja, det ett konflikt. Du, jag tänkte bara fråga en grej. Ja. Känner någon av er till... För jag har jagat en kille här nu. Jaha. Stefan Lindström. Känner ni till någon? Nej. Han ska här på kommunen. Nej, nej, men han han blev nej, han är snickare. Ja, ja, Steve. Ja, det är en ja. kompis med dig. Ja. Ja, ja nu Steve på ja, det ja. Han, är, ja. han är han är en kompis av ja, ja. Sverigedemokraterna. Just det. Men, kan, nej, nej, jag Det Visar sig att eh, de båda inhyraren av kommunhuset röstat på Sverigedemokraterna. Varför undrar jag? Nej, invandringen. Det. Ja, att de andra på politikerna vägrar ta upp frågan och prata om det. Det är väl det som är en demonstrationsröst, först och främst. Vad är det man, ni skulle behöva prata om, tycker ni? Ja, det är inte vi som ska anpassa oss. Det är väl alltså de som kommer hit som ska anpassa sig. Jag menar, är det så jävla bra där de kommer ifrån då, med deras kultur och allting? Varför stanna kvar där istället och kom inte hit och ändra på oss? De flyr ju från krig och annat. Jo, det, och... det gör de ju förvisso. Ja. Men jag menar, vi kan inte hjälpa en hel värld. Finns det något annat förutom invandringen som liksom, ni tycker att Sverigedemokraterna är ett bra ställe att lägga sin röst på? Ja, de har väl inte kommit med så mycket annat ja, de än har det, ju. men de, har, de kommer ju att växa på sig. Men, men liksom, känner ni till överhuvudtaget, eller är ni engagerade i Sverigedemokraternas sysselsättningspolitik, ekonomiska politik, näringspolitik och så vidare? Är det, är det något. Ja, ni är, tycks... Vi fördjupar sig kanske inte i det, vi är, vi är väl en vanlig... Svensson i det fallet. Man kan ju ja, inte alla turer i hela. Mm. Det är omöjligt. Mm. Men ja. eh, man gör ju så gott man kan. Vad kom ni från själva politiskt en gång i tiden? Ja, Socialdemokraterna. Jag tror att innanför de här dörrarna när ingenting är ingenting påslaget då diskuteras mycket av socialdemokraternas politik. Det är helt ö... Man hör ju i fikarum på jobben. Liksom bland kompisgäng och sånt där som absolut inte skulle säga att de röstar på Sverigedemokraterna och vissa som inte ens gör det. Men de har ju fruktansvärt mycket åsikter som är Sverigedemokraternas linje liksom. Tror du att Stefan Lindström, din kompis, kan göra någon skillnad här i kommunen då? Ja, det är, vi får väl hoppas att de lyssnar på honom och kan prata med honom i alla fall. Det är en bra kille. Det det. Hej, Mikael Erholsson. Alltså det är här håller till. Ja, här är vi idag. Ja, det har varit en vecka nu. ja. Ett antal mil från Hofors, nere i Vinnersjö hittar jag Stefan Lindström. Snickaren som blivit invald för Sverigedemokraterna i Hofors. Jobbet idag är renovering av en röd liten stuga. Ännu så länge utan vita knutar. Jag är helt politiskt okunnig. Jag har aldrig varit politiskt engagerad förut. Om man säger så. Så jag tänkte att ja, det man får lära sig på vägen. Eh, vad var det, det avgörande som gjorde att du fastnade för Sverigedemokraterna? Nej men om man tittar på läser partiprogram så var det väl de flesta punkterna kunde jag hålla med om. Visst det finns väl punkter som inte jag håller med om också men så är det väl i alla partier för alla får man väl hoppas. Och, och huvudsaken då, vad, vad är den med, med Sverigedemokraterna? Alltså, för det är ett ganska stort steg nu att bli politiskt aktiv. Gå på kommunfullmäktige möten, lägga motioner, läsa protokoll. Ja. Det, det är ju en rätt krävande sysselsättning. Det är, alltså. det, det ja. har ju förstått att det är. Ja. Och vad är det som gör att du är beredd att göra den investeringen i tid alltså? Ja, men jag har ju sett och jag har ju framförallt om man tittar socialdemokraterna, de har ju suttit nu i får jag kan vänta inte hur många år, det är obruten makt. Och det, skolan, om man tittar på deras skolbetygna där alla all områden. de skolan ligger de längre och längre ner. De ligger lågt i alla mätningar på skolans värld. Och där tycker jag det måste ske en förändring. Och därför tycker jag det, ja, Men jag tar och kliver fram och provar. Efter en längre stunds samtalande återvänder Sverigedemokraten Stefan Lindström ständigt till det han uppenbarligen brinner för skolfrågorna. Att man måste frigöra mera- Speciallärare. Inga, inte lärare kanske i första hand, Specialutbildad personal, typ socialen, finns på skolan. Kan ta hand om de där barnen som blir utmobbade. Får ju utslagna pengar så de får hjälp på en gång. Så att de inte behöver gå där och i magen i flera år kanske. Det finns många som har gått skolan. Hatar att gå till skolan bara för att de blir mobbade. De får inte vara med i umgängena. Det måste man ju ta tag i. Lärare måste fort kunna vara lärare. De ska inte behöva vara multikompetenta som de är idag. De ska ju springa runt och vara psykologer. Och, de ska vara allt i skolan. Och det, det fungerar inte. Det är ju väldigt engagerad i skolfrågan, märker jag. Ja, det är det. Hur För kommer jag, det sig då? Jag, det kan bero på att jag själv har, hade väldigt problem med skolan när jag var yngre. Eller rätt sagt, hela min skolperiod. Jag, jag var det där stökiga barn som fick sitta i korridoren. Jag har förmodligen ADHD själv. så att, Jag har en pojke som har det. Och jänta också. Jag vet ju hur vi fick kämpa i sex år innan vi ens fick den hjälp och stöd som vi behövde. Men tror du att de här problemen nödvändigtvis måste stå i motsättning till invandring? Nej, men, det är det inte så att invandring nej, kan jag... generera pengar också? Jag har ingenting mot arbetslatsinvandring om den är behovsprövad. Nu plockar vi in ett brett spektra av allt. Så vi vet ju inte vad de har utbildningen del har ingen utbildning och då ska vi försöka utbilda dem. Vi har ju inte utbildningsplatser som räcker för att utbilda dem som vi själva vill ha. För vi fler läkare. Och så jag vet inte riktigt vart ska de det Och sen har de tjatat om det här, att Ja men nu går alla 40-talisterna i pension Det har vi hört Så länge jag var varit arbetsförande och säger så Då har de sagt ja 40-talisterna går i pension Och det kommer att vara sådana arbetsbrist Nu har hälften någon gått och vi har fortfarande Över 9% arbetslöshet i det här landet Så jag vet inte riktigt när ska den där Bomen komma att vi behöver Så mycket folk Som de säger det vi ställer ju om industrierna mer och mer här i landet. Det blir mer och mer högteknologiskt. Det blir mindre och mindre personal på som behövs. Men du har ju väljare, ja. det vet ju jag. Som ja. säger, som talar i termer av eh, de här egenbarnen måste man plocka bort. Ja, men det tycker jag. Det, det vad, låter ju, det, men säg säger, säger så, åt, åt dem? De ja, säger någon här, så åt mig ja. att jag, när jag står och pratar om dem? Då säger nej, det där, det där accepterar jag inte att ni säger de är människor de också. Det är, inget, det, är, det är inte deras fel att det ser ut som det gör nu. Jag förstår om någon vill komma till Sverige. Det, hade jag varit från Afghanistan eller vad som helst- och få höra och säga hur det fungerar i Sverige- att ja, men här får man här är det tryggt och lugnt, då hade jag också velat komma hit. Alla ville ha det bättre. Stefan Lindström, ny ledamot i Hofors kommunalfullmäktige- en av många Sverigedemokrater- som debuterar som politiker i det röda Gävleborgs alla kommuner. Men om valresultatet chockade de etablerade partierna och medierna. Hur känner då de som Sverigedemokraternas politik ifrågasätter? Nämligen invandrarna. Upplever invandrare att partiets framgång är tecken på att svenskarna faktiskt blivit mer främlingsfientliga? Många gör jämförelser nu med 90-talets vit maktrörelse, ny demokrati och lasermannen som satte skräck i många invandrare. Men vad säger de som själva var med då under 90-talets demonstrationer och debatter? Har situationen blivit värre eller har inget i själva verket förändrats? Konfliktsreporter Lotten Collin har gjort tre hembesök för att höra berättelser om ett land i förändring. Från någon som kom till Sverige för många år sedan. Först Uppsala. Hej, välkommen. Tack så mycket, välkommen. Chamoli Chakra Borty, liten till växten och helt svartklädd. Hon visar in mig i sin lägenhet strax utanför centrala Uppsala. Hit kom hon 1988 som politisk flykting från Bangladesh. Skulle vi sitta här eller den här rummet? Vi sätter oss ner i soffan vid vardagsrumsfönstret och Chamoli berättar om sitt första möte med myndighet Sverige. När jag kom hit jag var jag väl händertagen med min dotter. Jag hade en dotter som var fem år gammal. Det var en fantastisk känsla fick jag att... Äh, jag fick en lägenhet, det var jätteliten- men det var min lägenhet. Och sen de fixade telefon och tv- och dotter gick i skolan. och Då hade jag en, fick jag en känsla att- jo, här tänker människor på människor. Samolis ögon tåras nästan- när hon minns tillbaka på sin första tid i Sverige- jag kände på en gång att jag hörde hemma här att det var mitt land, säger hon. Det var inte bara roligt att få. Jag ville lämna tillbaka i framtiden när min dotter blir stor. Hon ska göra någonting för det här samhället. Jag ska göra någonting för det här samhället. Det kände jag. Jag är här för att fråga Samoli om hon har känt av någon förändring i det Sverige som nu varit hennes hemland i 22 års tid. Kanske är jag också här för att leta efter förklaringar- till Sverigedemokraternas intåg i riksdagen. Har främlingsfientligheten växt? Går det att på något sätt blicka tillbaka och hitta anekdoter- historier eller erfarenheter som visar på en ökad rasism? Chamoli skakar på huvudet. Hon har aldrig känt av någon skepsis på grund av sin hudfärg- eller sitt ursprung. Jag upplever aldrig att någon som... Eller kanske jag vill inte uppleva den biten. Hej. Hej. Hej, Lotta. Alexandra. Gud, vad mycket äpplen. På andra sidan stan står Alexandra Espeleta och rensar i trädgården. En lång rad med påsar fyllda med äpplen ligger vid uppfarten till hennes villa i Valsätra utanför Uppsala. Alexandra kom till Sverige som 13-åring. Hennes föräldrar var politiska flyktingar från Argentina och landade i Uppsala 1977. Vi var då, på den tiden så var vi som kom från Chile och Argentina. Vi var liksom offer för diktatur och då liksom såg man att det här med diktaturer och vad som hände i andra länder, det såg man med andra ögonen idag. Det var mer. Ja, man tyckte kanske synd om oss på ett annat sätt. Alexandra tycker att någonting sakta har förändrats i Sverige på gott och ont. Hon arbetar som tolk för asylsökande och säger att det statliga välkomstpaketet med lägenhet, tv och telefon har försvunnit. Och det har också den där ibland lite nedlåtande sympatin som hon värjde sig emot som nyanländ tonåring på 70-talet. Man ser det med andra ögon. Alltså, vi invandrar inte bara hjälplösa typer, stackare som kommer och så. Och i och med det också har det blivit hårdare. Att liksom man, man säger, ni måste komma hit klara er själva. ni får inga möbler. Ni får inga, för förut fick man ju möbler och grejer då man fick det och kläder. Och nu får man ett lån och ni ska klara er själva och ni ska få arbete. Samtidigt som man liksom förpassas till, till områden där, liksom, där det enda som, som, som blir av det där är utanförskap. Vi sitter i Alexandras grönskande trädgård i vita skimfällar- och hon dukar upp kaffe och bullar i höstsolen. Bullar är helgen, så de är inte så här. Jag frågar vad hon kände när Sverigedemokraterna fick sina 5,7 procent i söndags. Så jag känner mig mer invandrare än i lördags. På vilket Att nu tillhör jag den gruppen som alla pratar om som ett problem. Nu är jag objekt för diskussion- eller min, mitt ursprung. Och det, det har, jag har inte känt att det har handlat om mig egentligen förrän nu. Och att det kan dyka upp då till exempel lagförslag eller vad som helst- som kanske inte gäller just mig, men sådana som jag då som kom till Sverige. Hej! Hej! Hej, Sheriff. Sharif Jonas har redan sett mig komma gåendes i duggregnet från sin balkong- där han har stått och spanat. Dörren till tvårummaren i järfälla utanför Stockholm står på vidgavel i trapphuset. Ja, har färdigt Jaha, tofflor! Vad snällt! Vad varmt! Jag var lite kall om fötterna. Sharif flydde från Egypten på 80-talet och kom efter många omvägar till Sverige 1986. Nu är han pensionerad arkitekt, mm. även om man aldrig har kunnat jobba som det i Sverige. Vi har sett ungefär 67 Ja, firman här i Sverige, med för nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det var svaret jag menar på. Så jag sa okej, okay, jag tar vilken jobb som helst. Så jag har jobbat på ett firma som ring och e, rengöring och allt och sådär. Och, och sop och städa och sådär. Sharif berättar att hans 25-åriga dotter var förtvivlad i söndags- när hon insåg att Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen. Vi satt och diskuterade på telefon och hon nästan gråter. Hur är situationen? Vad ska vi göra nu? Och så där, så. Själv är han inte förvånad. Historien upprepar sig, säger han, och rycker på axlarna. Vi såg samma sak på 90-talet- med lasemannen, skinskallarna och nydemokrati. Den här situationen... Jag såg den här förra här i Sverige på 90 talet eller någonting så där. När det också var lite rasism och lite sådär mot en vandrare och så där. Och politiker, all ihop man nästan blivit mod den, okej. Okay. Men vad har du gjort. Sharif säger att dagens situation är en konsekvens av politikernas svar då på 90-talet. För 20 år sedan sa de samma sak som nu, säger han. Att de är mot rasism. Men vad betyder det egentligen? När vi kommer till rasism, vi, vi är mot den. Okej, okay, varsågod, mot hur du ska mot den. Du, du visar inte vägen hur man kan bli mot den. Till gammal människor eller unga människor eller någonting. Och varför du ska bli du ska mot den. Men hur ser egentligen kopplingen till 90-talet ut? Är det samma främlingsfientlighet vi ser nu som vi såg då? Och känns det på samma sätt för de människor som nu återuppväcks- som invandrare i tidningar, tv och radio? Alexandra Espeleta blickar upp mot äppelträden och säger att- nej, ändå inte. Rasisterna då var något annat. Då kändes inte att de hade en politisk makt, att de kunde ändra på- på samhällets syn på... Nej, de känner... I varje fall... Och det här säger jag, liksom, min, min känsla. Att de var liksom farliga för mig som individ- men inte för, för, för invandrarna i samhället- eller för invandringen- eller för folk som inte var födda här. De, jag kände inte dem som hot så. Som den här gången. Jag kände mig inte fysiskt rädd- för Sverigedemokraterna. Men däremot känns som, ja, de känns farliga. Vill du ha mjöl? Nej, ja, nej, Det är bra svart. Varsågod. Det var det. Mm. Och Chamoli Chakraborti i soffan på andra sidan stan ändrar sig plötsligt. Genom hela intervjun har hon hävdat att Sverige inte har förändrats och att Sverigedemokraternas intåg i riksdagen mest är en parentes i den svenska historien. Men efteråt när hennes man dukar fram kaffe och små vårrullar och jag precis ska stänga av min bandspelare så säger hon att det var något som hände dagen efter valet när hon gick hem från ett möte sent på kvällen. Jag fick en, en, en, en rädsla någonstans kom helt plötsligt. Det första gången kände jag. Och vad var du rädd för då? Det finns kanske många ungdomar som tänker fel. Men mitt utseende kan påverka dem på ett fel sätt. Mm. Det första gången fick jag den känslan. Jag måste känna. Vad tänker du om det? Uh, att uh, uh, vi har fått en virus på något sätt som heter rasism eller någonting. Eller det som kanske fanns lite grann förut, eller i hela världen finns. Men när man röstar, det är ganska allvarligt. En röst i ett val, ja det är på allvar. Det sa Chamuli Chakraborty som kom till Sverige som politisk flykting från Bangladesh 1988. Lotten Collin hade intervjuat henne. Idag har vi i konflikt genom några nedslag på olika ställen i Sverige försökt väcka fler frågor än svar kring problem mycket större än Sverigedemokraterna egentligen. Främlingsfientlighetens praktik i andra partier, skillnaden mellan de mäktiga och de missmodiga och hur medan avstånden krymper i världen hur de samtidigt kan växa i Sverige– –mellan städernas eliter och en lämnad landsbygd. Det är ämnen som vi har återkommit till– –och kommer att återkomma till många gånger framöver. Det framgår inte minst av vår hemsida– –där dagens program och äldre upplagor av konflikt finns att lyssna till. wwwsverisradiose konflikt Där finns också mer information och länkar– Producent idag var Ivar Ekman, tekniker med besked Niklas Ek och jag, jag heter Mikael Olson.